În vremuri îndepărtate, trăiau un împărat și o împărăteasă. Amândoi tineri, amândoi frumoși, dar mâhniți peste fire în inima lor, când nu aveau copii. Și, după multă umblătură, au dat de un fraci scusit care-i un lac împărătesei și, într-o bună zi, palatul se umplu de plânsete. Taci, dragul tatei, că-ți voi da împărăția Codrilor! Taci, fiul meu, că-ți voi dărui munții cei înalți, În vârful cărora strălucesc palate de cleștar! Taci, odorul meu, că-ți voi da de nevastă Pe cea mai frumoasă fată din lume! Taci, făt frumos, că atunci când vei fi mare, Îți voi da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte! Și Făt Frumos se făcu frumos și mândru de era mai mare dragul. Împăratul și împărăteasa mureau și înviau privindul. l și învățații nu mai aveau ce să învețe. Capeteniile cele mari nu îndrăzneau să-și încerce puterea cu el. Împărăția toată se fălea ca o să aibă un împărat cum nu se mai aflasă. Într-o zi însă, Făt Frumos se înfățișă înaintea părinților săi. Era îngândurat... Și cu obrazul al Cavarol. Tată, a venit vremea să-mi dai ce mi-ai făgăduit când m-am născut. Ce am ai făgăduit? Ce? Nu, nu mi-aduc aminte. Au o împărăție mare, a ții. Și nevastă, o fată frumoasă de împărat. Nu. mi a sfăgăduit tinerețe fără bătrânețe. Și viață fără de moarte. Vai de zilele mele. Am spus și eu atunci mai așa, vorbă ca să taci. Cine-ți făgăduia a la împărate și tată? de unde să-ți dau eu un lucru atât de nemai auziți și de neaflat? Dacă nu-mi poți da ce mi-ai făgăduit, atunci voi colinda eu lumea ca să găsesc tinereții fără bătrânețe și viață fără de moarte. Dragul, mamei, dar unde s-a mai pomenit una ca asta? Dacă nu s-a pomenit, se va pomeni. Trebuie să plec numai decât. Aici nu mai pot trăi. Și noi cum rămânem fără tine? Fieți ți milă de noi, îți cădem în genunchi și te rugăm să-ți alungi gândul acesta plin de deșertăciune și de deprimere. Mamă și tată, nu vă mai vecăriți atât. Dacă nu plec la drum, am să mă topesc, am să mor sub ochii voștri. Iar dacă voi găsi viața fără de moarte, am să mă întorc acasă. Dacă e așa, fiule, și nu poți altfel, și rugămințele noastre sunt în zadar, voi porunci să ți-ți pregătească cele trebuitoare pentru drum. Iar tu... Intră în grajdurile de împărătești și-ți alege cal pe măsura îndrăznelitare. Hei, acum acum. Ia să văd eu roibule câte parare faci. Înțepenește-ți bine picioarele, că-și vreau să te cul la pământ. Hai! <truzări> Îmi pare rău, dar nu te pot lua cu mine. Te-am înfrânt. Ei, hey, dar tu, balanule, hai! <truzări> Ar trebui să mai paști multă vreme, pe <truzări> pe Și, mult, ia să te încerci și pe tine. <truzări> <truzări> Șargule! Bine, <truzări> <truzări> rogule, te bine, hai! Dar tu ce-ai Hai! Ia să vedem, poate că ne-i După cum văd aici, n-am cal pe potriva mea. Aici sunt stăpâne. <laughs> tu, slăbănugule, tu ce vrei? Să ne puterile. Poate să-ți numări coastele. Încearcă, stăpâne. Încearcă să mă tobor la pământ. Bine lăudărosule. Hai! Mai mai! De unde atâta putere? Bine că am mai pus mâna pe mine un voinic. Mi s-a urât de când aștept în grajdul acesta. Puternic, puternic, dar nu prea arătos. Stăpâne. Cât de te ai făcut! Și acum de vrei să pornim stăpâne! Pornim să căutăm tinerețe fără bătrâțe! Și viață fără de moarte! O, păi dacă e vorba de asta! Ascultă-mă și pe mine! Că mai știu și eu câte ceva din lumea asta! Iați straile și armele din tinerețele Tatălito, vom avea mare nevoie de ele. Paloșul, surița, arcu, săgețele, iar pe mine. Să mă hrănești tu singur cu mâna ta șase săptămâni numai cu orz, fiercă în lapte dulce. Când se împlinire cele șase săptămâni, împăratul și sa cu ochii plini de lacrimi și toți curtenii și sfetnicii, cu un tristare în glas, îl petrecură pe făt frumos și îl jelire de parcă se ducea la moarte. Ceată de oșteni înarmați până în dinți, el însoțiră până lângă o mare pustietate. Acolo, făt frumos, le daruri și îi rugă să se întoarcă în cetatea de scaun că drumul lui e cu din multe. După aceea, o ținu în galop și zi și noapte, și noapte și zi, tot înainte, tot înainte, până de dură de o câmpie mare în și albă ca de o Și fi? Fi fiaruri, fi Dar sunt oase stăpâne. Oase de voinici și de cai. S-o dat pe aici vreo bătălie? Nu. Ne apropiem de moșia, gheonoie și cine calcă pe moșia ei piere stăpâne. Așa. Astea sunt oasele voinicilor care au îndrăznit să se apropie de moșia, ghonoie. Nu mai spune, E Atât de rea la inima ei și atât de puternică, încât nimeni nu i-a putut veni de hac. Ia arcul și sărgețele stăpânii și fi cu băgare de seamă. Moșie asta nu putem ocoli. Altă cale spre ceea ce căutăm noi nu se află. Trebuie să trecem prin această blestemată moșie. Vezi? Vezi pădurea aceea întunecoasă? O văd. De acolo are să se repea de la noi ca fulgerul. Uită! Ne lasă să se fășim vorba! Ei, ei! Fă nu te să băca de tinerețea ta! Poate de băciunețea ta! Stai! Ah, văd frumos. stai, nu mai pune altă săgeată în arc. Te rog, nu mai pune, nu-ți mai fac nimic, mă jur pe ce vrei. Ude mi-ai un picior, oh. un calței mai ales, ar fi te mânca un frit și te-ar la moasele pe bușie! Dar acum văd că tu ai să mă mănânci. Niciun viteaz n-ai scutit să mă-nfluntez. Oh, haideți la mine acasă, să vă ospătesc. Îmbri cu vicleșuguri, Gheonoaie. Mă jur pe viața mea, făt frumos. Mergem, stăpâne, îi aud eu gândurile, n-are nicio viclenie în ele. Uniar să ar puțin o și nu ospăț bun după atâta amar de cale. Hai, urcăte te în mine, lângă mine, Gheonoaie. Bune bucate, de noi. N-am ce zice. De mult la mai mâncat asemenea bunătăți. Hm? Bune și băuturile. Mă tu ce gheu noi? să ne toți viteazule. Hm? Pe mine să mă ierți că tare, mă mai doare unde mai ai lovit. Da? Și uite plâng. Oh, nu mă pot stăpâni. Pentru că nu mai ai tras în capcană și te ți ai ținut legământul? Uite, acum îți pun piciorul la loc. Oh. L-am la mine. Hai, apropie-te. Ah. Nici nu se cunoaște ca ea. Îți mulțumesc, făd frumos, ești om de omenie. Și acum, dacă ne-am păcat, spune-mi și mie, unde ai pornit? Și ce cauți prin aceste pustietăți? Caut tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Ei, dragul meu, mai bine ai rămâne la mine. Uite, am trei fete. Ca florile floride deploate alegeți una și ți dașa dat treia parte din oșii Mă minunesc și eu mult de frumusețea fetelor tale. Și poate că mi-ar fi dragă vreuna dintre ele. Dar nu pot rămâne. Îți mulțumesc că mai omenit. Și rămâi cu bine. Multe mai sunt pe lumea asta, Năzdrăvanule. Omul cât trăiește, tot în vasă și prinde înțelepciune. Câteodată da, câteodată nu. Uite, numai departe, drept în fața noastră se întinde acum alte câmpie. Și ciudat lucru. O parte din ea este verde și înflorită de mai mare dragul, cealaltă arsă de foc, de mai mare jalea. A, să i moșia Scorpiei, stăpâne. Cum? Și pe semne că a fost între ea și sora ei Ghionoaia pricină de sfadă. Așa? Și-au aruncat una în alta cu flăcări de foc, când se dușmănesc de moarte. Suror, spui, și de la ce se dușmănesc? De la moșii. Scorpia e mai haină decât sora sa, și are trei capete înfricoșătoare. Oare ce se aude, e nezrăvanele? vigată Scorpia! N-avea grijă, numai să mă poți, ca vântul! Cum te-ndrăznești, văd frumos să-mi calci moșia? Pe aici, de când lumea n-a trecut niciun pământ! Și iată, pentru drăzneala ta am să te fete amarnic. he he am să-ți fără oațele. Ori mă las să trec drumul meu, Orei să-mi cunoști paroșul. Palușul meu nu cunoaște împotrivire. Mă jur, pe ce vrei tu? Bine, îți pun la loc și capul tăiat. Îți mulțumesc, băiat frumos! Aș vrea să te ospătez, căci nimeni până acum n-a îndrăznit să-mi potrivă! Aș primi să mă ospătezi, dacă n-aș fi atât de grăbit în drumul meu. Și încotru! Pornito, Spre locul unde se află tinerețe, fără bătrânețe și viață, fără de moarte. Rămâne sănătoasă, mătușă scorpie! Trompun, folicule! Trompun, folicule! Și <Muzica> a mers, făt frumos, cu nasdravarul său, a mers cât n-ar putea nimeni să spună că cine stă să numere zilele și nopțile atunci când pornește să găsească tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Iată însă că după multă vreme ajunse pe o câmpie plină de flori unde era numai primăvară. Florile te cu valor, lor, iar un vânt cald și molcom mângâia iarba fragedă și strălucitoare și îndemna la somn călătorul obosit. Nu putură să nu se oprească și să se odihnească un pic. Cu toate că parcă nu se îndurau să părăsească asemenea mândrețe de câmpie cu vară veșnică pe ea, pornirea din nou mai departe. De ce te-ai oprit, Nazdravanului? Am ajuns la loc greu, stăpâne. Până aici ne-a fost ușor, dar greul de acum înainte începe. Veți pădurea aceea din fața noastră? O văd, cum să nu văd? O pădure ca toate pădurile. E, așa pare. Dar în mijlocul ei se află un palat minunat și în el se găsește ce căutăm noi, stăpâne. Tinereții fără bătrânețe și viață fără de moarte? Tocmai stăpâne, dar nu te bucura. Palatul e înconjurat de cele mai înfricoșătoare fiare pe care le-a zămislit pământul și-au colțe ascuțiți și gheare în care se frâng săgețile și se rup paloșele. Să chipsuim... Să bine, stăpâne. Să chipzuim. E că nu-mi vine a crede că e atâta primești. Cu toate că după spusele tale, numai pe deasupra pădurii am putea trece. Dar tu n-ai aripi, eu n-am aripi. N-am aripi, am însă îndrăzneală. În văzduh tot am să mă rung. ca o săgeată. Da. strânge bine Kinga pe mine. Așa. Așa. Este Ești gata? Gata! Aruncă-te peste pădure și n-avea grija mea! Acum! Gata! Am ajuns pe treptele palatului. Ne-au simțit de stăpâine! Nu te teme! Încerc pașul! Să nu le înfurii mai rău stăpâne! Aici e sfârșitul! Opriți-vă! Opriți-vă, lidoanele! Totoliți-vă! Treceți la locurile voastre în pădure și vă spătați cu ce v-am dat eu. Avem oaspeți. Bine ai venit! Văd frumos! Ia spune, ce te-am mânat pe aceste locuri? Luminată de Caut tinerețe fără bătrâneții! Și viață fără de moarte. Păi dacă asta cauți, aici se găsește tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. De când sunt ochii mei, n-au întâlnit încă asemenea frumusețe. Mă tem să nu fie vis. Nu-i vis, fă frumos. Nu-i vis. Lasă calul slobot, să pască unde vrea el. Hei, ligioanelor, să nu vă atingeți de oaspeții mei. Nici de cal și nici de fată. -fă. Ba, din potrivă, să vă supuneți lor și să-i slujiți. Ați înțeles? Vă-ți mulțumesc că zâmbesc și bun. Acum, hain, palatul frumos. Ești obosit și flămând. Hai să-mi surorile mele cele mari. Stăm aici singure, tocmai de la facerea lumii. Și tare ne mai bucurăm de om pământean. Când vei avea nevoie de mine, stăpâne, să mă fluier de trei ori. Ai în îngețul acesta de aur, fost frumos, și te odihnește. Eu sunt sora cea mare. Eu sunt sora cea mijlocie. Și eu, care te-am întâmpinat pe scările palatului, sunt sora cea mai mică. Mi pare tare bine că te-ai oprit la noi, fost frumos. O să-mi fie mult mai vesel. Tu o să ne povestești despre întâmplările tale, despre oameni, despre necazurile lor, despre împărății, despre deșertăciunile lor. Și noi? Îți vom povesti despre florile care nu se ofilesc niciodată, despre păsările care nu se obosesc cântând, despre izvoarele care nu seacă, despre copacii care nu-și scutură frunza, despre jivinele care nu se sfâșie între ele. Și vom cânta, și vom alerga, și ne vom juca, și ne vom veseli. Acum poate fi obosit, fă frumos? Nu, Zenedor, toată obosea a la, la marginea pădurii. Dar-i fi frământ și însetat atât atâta cale, fă Să se aștearnă masă masa împărătească. Și făt frumos a rămas să trăiască în acele minunate locuri, fără nicio grijă. În cele din urmă, făt frumos se însoțit cu zâna cea mică și se făcu o nuntă cum n-a fost alta pe lume, cum nu sunt cuvinte să pomenim despre ea. Și trăi acolo, făt frumos, vreme uitată, fără să prindă de veste când treceau anii, zecile de ani, sutele de ani, miile de ani, căci rămânea mereu tânăr așa cum venise. Iată însă că într-o zi, făt frumos se întoarse în palat, alb la față, ca varul și măhnit de moarte. Cei cu tine, sociorul meu? Oare nu cumva ai călcat legământul? Oare nu cumva ai intrat în valea aceea blestemată? Da, bună mea mi-ai spus să nu pun piciorul în valea plângerii S -s -s. și iată că nu te-am ascultat, mi-a ieșit în cal un iepure ciudat și-am voit să-l prind, dar el a fugit, am fugit și eu după el și dintr-o dată m-am pomenit în valea plângerii. Și cum am pus piciorul pe locurile acelea? M-a prins odată în piept un dor de mama și de tata, încât nu mai pot răbda să-mi văd. Trebuie să mă întorc în țara mea. Să nu faci una ca asta, văd frumos. Acolo n-ai să mai găsești nimic pe nimeni. Ce vorbe sunt astea? Nu te îngrijora. Mă duc numai să-mi văd părinții și locurile copilăriei și mă întorc în date. N-ai să te mai întorci niciodată. Niciodată. Rămâi, rămâi cu noi. Mar de dorul de părinți. De ce nu m-ai ascultat? De ce ai ieșit din cuvântul meu? De ce, de de ce? Acum nu se mai poate face nimic. Nu o să se prăpădească lumea dacă dau o fugă până la părinții mei, până în țara mea! Vă să se prăpădească! Și ce-o să se întâmple? Și ce-o să se întâmple? Tu n-ai de unde știi! Rămâi, sociorule, rămâi! Poate o să-ți treacă dorul. M-ar de pipt ca un foc! Aici sunt, stăpâne! Să ne grăbim la drum. Unde stăpâne, ce drum? Mergem să văd părinții și locurile copilăriei. Mardun doarnă că la nu stăpâne. Stăpâne, nu faci bine. N-ai ce căuta acolo. Aici ai tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, după care atât ai răvnit și atât am alergat. Poruncesc, ne Sfaturile tale n-au niciun rost. Nu mai să nu te că stăpâne. Rămân cu bine soțioara mea și voi bune cumnati. Ca mâine întorc! Ca mâine. Drum bun, fatur. frumos. Niciodată! <laughs> Unde găsesc eu soție mai frumoasă și cu mai bune? Așteptați-mă, că mă întorc în Hai-ne, zărvanele, că nu mai pot de dorul părinților mei! Și a pornit tot frumos pe-același drum pe care venise. Și după multe zile și nopți, văzând că nu mai de, de moșia scorpiei, ci de orașe noi, luminoase, de târguri și de sate, de câmpii îmbelșugate și livezi, se opri să întrebe un om. Ei, om bun! Spune-mi, pe unde e moșia scorpiei? Care e, scorpie? Care e moșie? Ei, care e, scorpie, care e, moșie? Am trecut acum câteva vreme, nu de mult pe la ea. Edea sunt și un cap el l-am pus la loc. Eu o poveste veche cu Scorpia. Poate de sute, poate de mii de ani. Nimeni nu mai crede acum în povesti. Și spui că a pierit Scorpia. Dacă dubi tare, țară de glumă, n-am ce să facem. E mai și pe ce vrei că nu glumesc. Atunci avem iertare, dar nu ești în toate mințile. Sunt fiu de împărat. Poate ai visat, poate ești obosit. Eu, eu, te... Eu te cum înbătrânește. ce să fie. Hai, hai, nazdrabanule. Nu mă pot înțelege cu o ăsta. poveste cu ea si că pe aici ar fi fost. Ah, unde orașele, unde satele astea. Da, da, da, chiar așa! eu cred că-ți povesti. Tu, tu, ceilalți copii ce cred? Tot ca mine, Ei, Ci că ar fi trecut pe aici un făt frumos și s-ar fi luptat cu gheonaia. Așa. Da, da. Eu sunt acela. numești eh, moșule, glumezi? Adevărul, băiete! Adevărul! A nu mă crede nimeni! Îmi pare că ieri am trecut pe aici. Și cum nu se putea îndumiri feciorul de împarat de schimbarea atâtor lucruri în așa de puține vreme, porni mai departe măhnit cu barba albă până la brâu și ajunse în împărăția părinților săi. Acolo se aflau alți oameni, alte orașe. În cele din urmă se opri în fața palatului în care se născuse. Palatul era pustiu, cu zidurile de răpânate, fără uși, fără ferestre și înconjurat de bălării. Stăpâni, mm -hmm. te-am adus. Până aici. Acum ai văzut cu ochii tăi totul. Dacă vrei, hai să ne întoarcem în dată când așteaptă zânele din Palatul Tinereții fără bătrâneți. Eu, eu nu mai rămân nici o clipă mai mult. Du-te, du-te! Bunul meu prieten! Du-te, spunele că am să vin și eu. Repede, repede. Cu bine, cu bine, stăpâne! Din tot ce a fost, nimic nu mai este. Să mă adihnesc puțin pe trepte, să închid ochii și să-mi închipui cum au fost toate din clipa în care am văzut lumina zilei până acum. căci pietrele astea, zidurile. Cel care căutase tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, a dormit și se cufundă într-un somn adânc și fără vise, din care nu avea să se mai trezească niciodată.